الصبر نور ويقين لله در الصابر نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يدين الصبر نور ويقين لله در الصابر نعم الأخي ولا تهن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 Zat Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu: "A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Wala nabluwannakum bishay'in minal-khawfi wal-jū'i wa naqsin minal-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshiris-sabirin." Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje." U ayetu se jeli, koristi jedna potvrda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 lakše ćemo se nositi sa nevoljama. To je kao kad, kada se čovjek pripremi da ide u neko mjesto za koje zna da, da, je, da je hladna klima, da je da je snijeg, da, da ima izazovaj opasnosti, on se pripremi. Kada ide u šum, kada, kada ide ulov, ne ide sa fotoaparatom, nego ide jeli, s puškom, ide obuće dobre čizme, dobro se obuće da ne ozebe, kako dalje. Tako se mi trebamo pripremati za ovaj život.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 Zato na prvom redu ono što je najvažnije u nevolji jeste da moramo biti strpljivi. Moramo biti strpljivi, odnosno podno, podnijeti kako treba tu nevolju, imati sabor. To je prvo i najvažnije. Bez sabora ne možemo zamisliti ovo dunjalučki život. Sabor je osobina ili strpljivost je osobina kojom treba da se okitiji svaki muhmin, svaki vijednik. I nažalost, to je osobina koja zahtjeva dosta truda i zalaganja. To se ne postiže preko noći. Strpljivo se uči i trenira. Strpljivo se uči i trenira. Mi moramo nabitnuti svoju dušu i svoje tijelo i svoje, svoj jezik, sve ostalo da budu strpljivi. Općenito u životu je posebno nebojno. Šta znači biti strpljiv pri nedači? Kažu islamsko sam znači obuzdati srce da se ne ljuti, ne srdi Srce se ne smije srditi. Jer ta nevolja na kraju prajeva došla je do lahuhanovati. Allah nam je dao tu nevolju zbog ovih milioni razloga. Kao kazna, kao iskušenje, kao čišćenje od grijeha. Mi to ne znamo. Naše je da se strpimo. Kaže trebamo obuzati jezik da se ne žalimo. Znaci srce da da ovaj da se ne srdi ne ljuti, jezik da se ne žali stvorenjima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 Kada nas ovaj, pogodi kakva nevolja, misli se da budemo strpljivi pri prvom udarcu. Odma kada nas jeli, pogodi ta nevolja. Jer poslanik Alehi Sala Tveselam jedne prilike je prošao pored one žene, najpoznati hadis, koja je izgubila sinove i muža u jednoj bici. Pa ime poslanika Alehi Sala Tveselam kazao da bude strpljiva, ali ona nije znala da je to poslanik pa je počela, pa se je ružno ponijela prema njemu. I kasnije kada je saznala da je to bio poslanik Alehi Salat Veselam, došla je i htjela da se, je li, da traži izvinjenje, pa je poslanik Alehi Salat Veselam rekao in nema sabro, a ne da sad metil ula, strpljivost je pri, pri prvom udarcu, pri prvom udarcu, tada trebamo biti strpljiv, tada trebamo podnijeti nevolju nedaču. Jer mnogi...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 da mu neće vratiti Allahu odredbu, kader. Kad se nešto desi, nije sad bitno razlog, nije bitan razlog što se desilo, odnosno što nam je Allah to dao, bitno je da znamo da je to gotovo desilo se. Sad bit, ne trebamo u tom momentu, u prvim momentima, trebamo biti srpljivi. Čak se od nas ne tražimo da razmišljamo što nas to ovaj zadesilo. Nego kasnije možemo razmišljati, kad sve prođe, kad se smiri situacija,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 Kaže, zato strpljivo podnosi ono što te zadesi. Strpljivo podnosi, kaže, dužnost je tako postupite. Odnosno, to je odlika onih odlučnih u životu. Odlučnih vjernika koji znaju šta radi. Mi mislimo da smo strpljivi. Svaki od nas, svaki vjernik misli da je strpljiv, međutim, ako malo analizirao svoj život, vidjet da u mnogim jeli, situacijama života, da se nije ponio strpljivom. Pa recimo, uzet ćemo primjer, ako je čovjek u pa se žali ljudima na svoju neimaštinu. Kako nema? On nije strpljiv, On nije strpljiv. Ako je čovjek bolesta, pa se plaho žali ljudima kako je bolesta, Kako iskuša, iskušan, on nije strpljiv u svojoj nevolji. Vidjet ćemo kasnije zašto. Jer to žaljenje ljudima ruši njegovu strpljivost. Možda koji ho imao pri prvom udarcu, jel' li? Ruši njegovu strpljivost. Tako recimo, kada izgubimo nekog drago, trebamo se prisjetiti. Poslaniko je, ali je se da nam riječi. To je velika nevolja čovjeku, jer kada izgubi nekog drago, bilo da su roditelji, djeca, bračni drugi itd., to su najtežiji trenuci u životu čovjeka.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 da jezik ne negoduje, da jeli organi, da tijelo isto ne negoduje vidimo da je velika i ogromna nagrada ko se strpi i taka, tako ustraje u tome dok je živ Allah će, Allah će ga nagrati džene tome uzvišen je Allah zna da zbog jednog djela koje je veliko kao što je strpljivost da zna čovjek uvesti džene da to djelo presudi kada je pitanju, jeli ovaj njegova sudbina na onom svijetu da to djelo presudi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 Zato neka da kao što je pri teškim pritješkim udarcima nevoljama mogu biti uzrokom našeg spasa. Nač vidimo da je Uzvišeni Allah za strpljivo s peneđači obećao veliku nagradu. Međutim svojom strpljivošću želimo trebamo željeti samo Allahovo djelošanu zadovoljstvo jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Walladine sabru bi wajhih" koji su strpljivi želić želić Allahovo lice.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 kada u nevolji, kada je pogdje kakva nevolja veća posebno smrt, jeli, bližnji pro, propasti metka, jeli, jer to mi je slično, hoće da po, pred ljudima se pokaže kako on strpljiv, kako je podnio to jeli, strpljivo. Kada nas si neka nevolja mu sibet, u tim momentima, pa i kasnije trebamo se Allaha sjetiti, Sjeti se dobom. Sjeti se zikrom. Jer to će nam dati dodatnu snagu da izdržimo nevolju. Trebamo se sjetiti dobom koju je jučeo i preporučio poslanika alaihi salatu wasalam koja glasi inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un Allahuma džurni fi musibati wa hlufni hajren minha. Kaže prijevod ove dove je Allahu moj nagradi me u stvari mi svi smo Allahom i svi se Allahom vraćamo. To je prvo. U svakoj nevolji. To nije samo kada je nevolja smrti neče. Svaka nevolja treba, ili da, da učimo, pri svakoj nevolji treba da učimo ovaj dikr ili ovu dobu, da u osnovi sebe podsjetimo da na ovom dunjalku nema nevolje koju čovjek ne može podnijeti i da na kraju krajeva svi se Allahu račamo. Svi smo Allahove i svi se Allahu račamo. Allahu moj ili Allahu dragi, ne me za moju nevolju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 inna lillaheva inna elehajom svi smo Allahom i svi se I taj metak nije naš, ta kuća nije naša svi i mi, naše, naša duša, i naše tijelo i naša djeca i naši metak, sve je Allahom sve, sve mu se vraća posjećamo se ovom dogom jeli, na, na tu veliku istinu koja će nam svakako olakšati nevolju Kaži kada i nevolja zadesi kažu svi smo i svi se Allaho vraćamo njih čeka oprost od gospodara njihova I milost, i oni su na pravom putu. Njih čeka oprost. To je velika stvar, da Allah takvima oprašta. Jer to su pravi, istinski, iskreni vjednici koji su spoznali pravi put. I čeka i milost, Allahva milost, i na ovom svijetu, i na hiretu. I oni su na pravom putu. To je samo oni koji su na pravom putu ovako će postupiti. Ponjeće se, jel, u nebodi. Prenosi se u jednom hadisu... E, da je poslanik alaihi salatu vesel nam rekao koji god roba zajde si kakva nevolja pa kaže ono što mu je Allah naredio, a naredio nam je ovu kaže inna lillae wa inna ilaihi rađiun, allahu mađudni fi musibeti wa hlufni hajre minha znači ko to kaže, to je ova doba, kaže Allah će mu sigurno dati bolji, sigurno će mu dati bolji. tako se desilo i sa umu selemu jeli, ženom od ebu selemi koja je kasnije postala žena poslanika kada je umro njen muž pa su joj rekla da ovo kaže, ili je znala da treba ovako poručiti ovu dovu pa je rekla, zar ima iko bolje od Ebu Selem ona je mogla shvatiti da može dobiti boljeg muža ali kaže, ja sam tu dovu ipak poručila poručila ovu dovu inna li dlah, inna ilih rađun wa allahum adjuni fi musibeti wa hlufni hajren minha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 nevolja je kad, ste, kad izgubite slobodu, kad ste u zatvoru. To je nevolja. Nevolja je kad neko hoće da vas opljačka, da vam uzme život. Sve su to nevolje. I u tim momentima čovjek treba biti pribran, sabra, Allaha se sjetiti. I treba znati šta učiti i kako je li ovaj... kako se odnositi. Zato ću vam navesti jedan primjer koji bilježi i nebidunja u svom dijelu Al-Muđabin, je li? Od Hasena kaže da jedan od ashaba Allahova poslanika alihi salatu vesela bio je trgovac i trgovao svojim metkom i metkom druge ljude a bio je i pobožan bio je pobožan i kaže, jedna je bio je na putovanju i sustrao ga lopov pljačkaš, drumski razbornik koji je htio da ga i ubije i da mu uzme metak pa mu je kazao, dobro što hoćeš uzeti moj metak uzmi, ali ne, zašto mi život uzimaš Jedno, kaže, hoću da te ubije jednostavno neki lopovi uh, uživaju to im je postalo uživanje da ubijaju ljude kaže dobro večer ako hoćeš da me ubiješ pusti me da klanjam pusti me da se pomolim Allah pa me ubijem jeli, a ovaj kaže dobro ako hoćeš pomoli se i ovaj ashab ko, koji je nadim koji je uzeo abdes i klanjao četiri rekaata i na za zadnjoj seđidi putio Allah u vratio se to je nevolja velika putio Allah u dovu koje je molio Allaha o ti koji mnogo voliš jao du, jao du o ti koji mnogo voliš glasniće Arša časnog ti koji činiš šta hoćeš pro Allaha hvali i ovaj, u, u, uzdiže Allaha hvali ga, veliča ga. i to tako treba u dobi na početku molim te tvojom snagom koja je nenadmašiva pogledamo dobi tvojom snagom iznad koji nema druge snage i vlašću koja ne prolazi i tvojim nurom koji je ispunio tvoj aš sačuvam od zla ovog lopova o ti koji daješ pomoć pomozi kada je završio sa ovom dobom pručio je dobu tri puta Kad odjednom se pojavi kaže konjenik sa kopljem u ruci i kada ga ovaj lopov ugleda krenu na njega da ga ubije ali ga ovaj konjenik ubije zatim se okrenu prema ovom ashabu i reče ustani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 ovo je dova nevodnika. Zamolio sam Allaha da meni prepusti da ubijem ovog lopova. Odgovor me Kaže Hasan el Basri, ko klanja četiri i zamoli Allaha, iskreno dovom do da ću mu sala sigurno odazvati. Međutim, nama fali je kina je ubjeđenja. Jel? Nama fali je kina i ubjeđenja. Mi kad smo u nevolji, mi prvo kukavamo sam sebi. Kukavamo sami na sebe i onda... Pa zbunimo se, zbunjeni smo. A u manjim nevoljama od ovih, da, kao da ne govorim o većim nevoljama. Ne sjetimo se ovih stvari koji se te kako bi trebalo salah sjetiti i biti svjesen da on sve moći da može čovjeku pomoći. Kako on znaju ju mi? Je. Možda mi, možda smo sami tu negdje u nevolje, Nikog nema. Al ima ne, ima onaj koji je, koji nas vidi, i čuje. I koji se odaziva do i nevolnika. koji se odaziva svom istrenom robu koji ga ne zaboravlja kad je u hatluku, pa la njega neće zaboraviti kad je u nevolji. Zato ovo su ovo su naše slabosti, sla, slabosti naše vere, našega imana, kad u, u, u većini uglavnom u nevoljama mi mislimo kako će nam svijet pomoći. Odma mislimo na ljude, er hoće li nam ljudi pomoći, mogu li nam ljudi pomoći. I mali koga upomoći? Ja. Ne, trebamo se Allahu obratiti. Trebamo lažva u svakoj nevolji, bilo ona mala ili velika nevolja. To je dio naše vjere. Kada nas nevolja zadesi, i ne smijemo i ne bi se trebali žaliti svijetu, ne bi se treba žaliti ljudima. I to je jedna najgora tužba i žalba. Je dok žalimo se i kukamo ljudima kao ispadne da se žalimo na našeg stvoritelja jer on nam je dao tu nevolju. Žalimo se na njega, neuzbilja tako jeli, se žalimo na onoga koji je najmilostiviji žalimo se ljudima koji će nam neće pomoći žalimo se da smo ovaj da nemamo para kažemo, sabura, da će Allah sta ćeš malo ko će nam pomoći od ljudi ili smo nekoj drugoj nevolji možda će nas ljudi saslušati jer nam neće pomoći rijetki su oni koji će pomoći drugomu nevolji mi se žalimo najmilostiviji on je čak milostiviji jeli i od e, samih nas prema jeli, prema prema samom sebi. Allah milostivi prema nama od nas sami. Prema sami se. I od naše majke. Znamo koliko su majke milostive prema djeci, Allah milostivi prema nama od naše majke. Pa zašto da ga onda zaboravim? Kaže čovjek se žali ljudima za ono čime ga Allah iskušao. Pa jesu li ljudi milostivi prema njemu da Allah? Zato je li jedan pjesnik je rekao وإذا أتتك مصيبه فاصب لها صبر الكريم فانه هو احزم احزم واذا شكوت الى الخلائق انما تشكو الرحيم الى الذي لا يرحم Predino rečeno na arapskom, koji razumiju svatilo. Aljaš prevesti na na bosanski. Kaže ako te nevolja snađe podnesi je strpljivo. Kao što je časni plemeniti podnosi jer to je najbolje i svako dobro donosi Ako se stvorenjima na to bude žalio, žališ se na milostivog. Ono me ko milost ne donosi. A to je čovjek. Ja. To ispadne kao da se žalimo na, na milostivog koji nama dao to iskušenje. Kako ćemo sebe olakšati nevolju? Bilo kakvu nevolju, olakšat ćemo je prije svega sjećanjem na smrt. Smrt je nevolja svih nevolja. Kako? Zato što smrt je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 nikada nije na gubidku, pa bez obzira kakve ga nevolje ovaj, zadesile i satirale. I poslanici, ali ih mu srb, oni su biljaju da brani ljudi i prolaze su pro različite nevolje. Da je u tome zlo, Allah im ne bi davao nevolje, ne bi iskušao. Stoga, je moja poruka večeras je da, da shvatimo o suštinu i biti ovoga da je to dunjaluka iskušenja i nevolja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 jer on je taj koji daje strpljivošću onaj koji daje sabr. Faqulu kabira hada wastaghfirulahi wa lakum tastaghfiruh, innahu huwa al-gafurur rahim. Ako ima kakvi pitanja je vezano za вчерашnju temu, ostajućemo nekoliko minuta da da pojasnimo. Al-islamu lana dinan wa jami'u al-kawni lana watana tauhidullah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 في الدهر صحائف سؤدنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا قضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توقيذ الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أطحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تنحى في التهلص خائف سؤدنا وليد في الأرض والبيت الأول كعبتنا Arolu biet in nehafaz Bihaat in roochi wa yafazuna Alhamul islami ala ala l-ehiya Chiarul majihdi li biletina Chiarul majihdi li biletina Chiarul majihdi li biletina لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا أحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في لصحائف صحائف يغلق الارض مساجدنا والبيت الاول قبتنا نور السماء الكون لقد طوى النجم برفعتنا